«Якове, твою симфонію будуть досліджувати музикознавці. Вони будуть шукати зв'язки, алюзії, ключі до розуміння того, що ж відбувалося 2012-го у Львові. Тільки мій брат, – сказав я їм, – настільки схиблений, щоб писати симфонію до кінця світу». «Я маю написати симфонію до кінця світу?» Так. Ти маєш написати симфонію до кінця світу. Це твоя нагода стати великим. Мовчи. Не кажи нічого. Я знаю, ти в захваті. Я в легкому шоці. Тим краще для симфонії. Слухачі теж мають бути в легкому шоці. Нині у світі стільки комп'ютерників, стільки юристів, стільки економістів. А нам... Катастрофічно не вистачає сценаристів. Нам не вистачає композиторів. Нам не вистачає драми. Особиста драма вже нікого не турбує. Драма нації – це драма на щодень. Кожен день когось підривають. Десь відбувається геноцид. При цьому людей не менше, їх більше є. І їх потрібно забавляти. Якове, роботи не початий край. Ми беремо нову висоту, щоб освіжити сприйняття дійсності. Ми говоримо про агресивних прибульців. Ми говоримо про астероїд, який може перелабати нашу планету навпіл. Ми говоримо про чипи, які вживлятимуть під шкіру перед кінцем. Ми говоримо про те, що час може закінчитися і ніколи не буде ніде і нічого. Я, я не впевнений, що я хочу сприяти силі, яка це чинить. Тут, брате, я відповім тобі словами товариша Кришни, який він сказав товаришу Арджуні перед битвою на полі Курукшетр. Ти композитор і твій обов'язок писати музику. Вони вже всі і без того мертві. Тому йди і виконуй свій обов'язок.